قالوا اني تجيب قدما نصیب وقالت علاہ فرمائے دی اللہ تعالی سبحانہ و تعالیٰ یرفع اللہ الذين اتقوا اللہ ان مقام عاملی شما نے ہم دین نے کم بتا چھڑا یعنی الذين اتقان علم کی غیبت درجات یعنی کہ کی پور تک رہی وقالت علاہ اللہ تعالی کے من ما يحسن الله من عباده العلماء دروسه کی رہی ہے اللہ نے اننا تو بندگان کی علماء کہ کم قران و سنت با عمل عالمان یخدمت ہے یہ قران و سنت رضی اللہ عنہ روایت کیا ہیں مل هر اخوک کناری لوی پسندمای یوه د الله دې چې را د لوی الله د دا هغه بارت خیرن د خیر يفقه فدین متدینې ورکو هور نسبتی د څوک پران کوي اگر فقهت تعلم کنه ورته عمل دې فقيه هوای عالم د عمله یو عالم عملتا ہوئے تو چاہتر علم استقل عمل نسکر رضا خدا سینلت و خرد کتابی نبار چرکڑے علم و عرطو علم و تابت عملم دبارت و سرہ راتا رضا خدا سینلت و خرد سینلت و خرد کتابین و بار چرکڑے نگر چانے شاہ اللہ علم و عرطو رضا عالم و عرطو عمل دلکل دسفر پر درجہ دچا بارک صلی الله دے خیر اراده دین یو حق دی تقدیر دې دین په ها سمجه ورته ور نصیب کی مت تکل علی هغه دې وګوره چې الله دې دین سمج پرره عمل له نن په دې ځار کې او چې دین په هلیسته عمل بشو دې ته زیا پکار دا دیو نو صلی الله علیه وسلم روایت ده فرمایي صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا حسب ان الناس الاسلامت مشتبه پسېدل حسب دې په معنا چې څه وي د زیرې د پسېدل مگر د ګسانه جار کیلو الله علم هغه تن حلال مال ورته چارس اللہ علمان ورکلے فَسَلَّتُهِ عَلَىٰ حَلَتَتِهِ آجو دل طاقت ورکلے داری فَنَبُولُ فِي الْحَقِ تَخَقِّ وَرَجِلٌ اَوْ بِلْبِو مَغْفَلَيْرِ آتَاهُ اللَّهُ الْحِقْمَةَ اللَّهُ تَدْبُرَانَ سُنَّتِ سَيُلَنْ وَرَكَلِ فَهُوَ يَعْضِي بِهَا عَغَدَ دی مُتَابِقُ فِي سَلَتَكِ وخلق له الله برجا قط يذبح به اليمرقي متفق عليه وراسه حسد يفي صلى الله عليه رحمه الله علغته ينرشد تصويبا غريبا وهو ان تمن اغدا شدون به به مثل غنت فلن لاي کیش دا کوم یعني ان صار رضي الله عنه دا کوم صار رضي الله عنه ان روایت سے فرمائیں اصول و نویی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیدی مصل ماں نفال لیا غباسم یا اللہ بیہی شنو گلے دن اللہ باقی من الحداد خدایتنا والعلم عدینبنا کمکل غوثن کمسل لگاران دور اسواب اردن ارشید با جاران یا ازمکتا اجور کس مجمع کی مداغدروا یا نقصیب جرد ای فتانت منہا تو آئی فتن وید دیغمتن ویتکران صیبتن فاکسا فوی او دور کل مزیدارا تکری قبلت اللہ او بقبولتی او جزدی کی ریکا دی فا امبتتن کی القناع یا فر یا لعشد القصیر او داشنشن دیادان دیره یا خدای دې نو چې فکر شمه چې باوی ما تفصیله وکيش لکه انه نه اجازه ده زموږ نکته د داتي اجازه ده چې خدای څه څه وایي ان فَتَتُل ماء اغير اجر اجري به خاص به شکل کې اجر اجر اجري کې به کې جامش فَنفَع الله ذنوب الناس نفع له فَشَرِبُوا مِنْهَا حَتَّى إِذَا أَثْمَرَتْ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ أُغْنُوا بِهَا مِنَ الضَّلَالَةِ وَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَذَابِ الْخِزْيِ وَلَمْ يُنْجِهِ مِنْهُ إِلَىٰ حِينٍ إِنَّمَا هِيَ سُقْيَا لِلْآخِرِينَ وَلَا لِلْأَوَّلِينَ وَلَكِنْ لِتَذْكِرَةً لِلْمُجْرِمِينَ أَفَمَنِ اتَّقَىٰ أَفَأَجْرَىٰ عَلَيْهِ مَاءً لَا تَنفَعُ السلام علیکم المسلمون نداله تعالی کا فتوہ فی دین اللہ اللہ کو دین کی فتوہ ہے یا نافعہ و نافعہ ما بعث والله به اور فردہ کر کہ اللہ کا ولم يقبل هدى الله الذي او قوبل من هدايات الله ارسلته فزر عليه ليس هم قابو متفق عليه اگر دې امت دې څه تقسيمته یو محدثين دي یو څه قاهي اور دې مګل لړل غره څه قاهي مثال کې ته دغه دکتور سره دغه راغله په اسماکی غلی نیوی دوتې راځرهول hộiرات دغه په خدمت او دوتې دغه نیوی او دوتې ښاره دنه دي په مسائل د استنباط طالبو قران او سنت په مسائل نه ستاري او ايمان اربع او مستفيدین دا ویني دغه چې له تاسو سره ورایي تشخاوره دا دلالان او دایغو دسیهانو دغه داد دین اغویت الداغا مسائلی اصطنباتی دی اور یہاں ہی چیزیں جمع تی دادا محدیسین امیسان لے محدیسین حضراتو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مزارت امت ترہ جمع جمع کراتی بس داغو نے سوٹ خسن کری سوٹ تختلش کی سوٹ خیانات بکر ارگل اغمت ترہ انہوں نے دو جزت تیمیس آرائی لکه پخسته په خلا کوه غرم نه غره ساتکه پروزل دي بالکله پلاش نو دا اخرت مثال ده چې دا د واینه چې قرآن او سنت الله تعالی علیه الیجری نو له ورته دي کلفه کومه اس پکایې کوي ای تیرې فرندګانه ته ای وروته پړې حقارت نظر باندې دي به حقارت په نظر باندې دي متفق صلی الله تعالی علیه وَعَنْ سَحْلِ بِلِ سَعْدٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ دا حضرت صال بن سعاد رضی اللہ عنہونا <تصفح> روایت کو سنبی صلی اللہ, علیہ وسلم علی, رضی اللہ عنہ علی رضی وسلم مقال فرمائلی لِعَلِيٍ رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلِي رَزِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ تَحْلِ وَسَيَ اللَّهُ قَسَمْ لِجِدَ اللَّهُ تَزَاةِ عَلِيًّا لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجِلًا دَعَتِ هِدَائِتِ تِيَ اللَّهَ اسْتَاقَ زَرِي يَوْسَلِتَ وَاحِدَ مِيَوْتَ اَنْ يَوْسَلَ اَسْتَادَ وَجِنَ اللَّهَ فَهِدَائَتِ تُو اَوْدَ قَجَرَ دا څه ته مجرب د غزوه خبر زوټرې نبی رې السلام د هديږي مرکز د غزات دیوا او دغه وروزه په خنکې دا د نبی رې السلام پرموال چې سوال بغزودا جنډ اغه صلی الله علیه اللہ ان الله و داغ رسوله دا غفر میو ساتیو دا غدا نو رسول سرغین دا او دا غفلا سبان دا الله دا خبر پکه کوي په صحابهونو کې سنګل په نوغه ته کدا استغفر چا سوال وکړه و کدی چې وینم چې دا زکه ته صلی الله رسول وجه سرغین دا ساتي او دغه دا الله او رسول سرغین هغه رجال چې ساري دا ته پتن نو چې حضرت علي نبی رسول سلام علیم الهدوی خدای نور تو فرمایلستم کہ اللہ حبیبہ قوت قامت جو سر, خوشی. سر, فور سر, سر خوشی کی خوشی اللہ حبیبہ روی پڑے یہ خدای اللہ حبیب معجزہ وا لا مبارکی ورتہ پتھر کو کی چکی تو اور تو سر کی اللہ سامنے تھا اور وہ پتھر کی خوشی ہے اور اللہ حبیب اور تو جندلا سے کہ ورتا میلار او تاسو وګورئ چې په لن اصل الله پاک هکای دی ورته دا جمله فرمایل میدان جهاد کې وا سوال الله الا يهدي الله بكرجلا واحدن قسمه تعالی چې هدايت کي الله ستا په ويي وته متار لنکا دا غره د تاګاره مېن او پر او دعوت دور کچھ مفتی مدعوت مین رسید لئے دکتو او کافر لئے دعوت مین رسید لئے ندجہاد نمفتی تنیدان جہاد کی دعوت ورکو لئے تواجد لئے او پر او رسید لئے دعوت ندیا ورکو دجہاد دعوت مستحب دے مطتقن علیہی وعن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال لا تغمر فرمائي لي بلغوا عني ارثا وان زمانا ولو ايى اثرتوا ايات او يا ايات يا نارين زماننا مثلنا مذبط لداد النور في الرشيد وحدثوا عني سرائلا هذا تبيان قول يا ولا خرج ومن كذب علي متعمدا داغیا کے حزيز. في قرآن و سنت کر ٹکراؤ نہیں یمن کذب علی متعمدا تشدروه کما قصدنا و عمدوا اسی بے سماع اور قدر منسوج گئی کہ حضور پاک داں سے فرمائے گا سی پوری سل يتبوا مقعده من النار لذيذ لذوق یار کی تو جہنم تابعه رضی اللہ عنہ نیواتک رسیب صلی اللہ علیہ وسلم قال صلی اللہ علیہ وسلم ومن فلکت طریقاً خوش ریان شفر و لار یلتن سفیه علما او لتویت علم لقرآن و صلی اللہ علیہ وسلم و دین مستندکم علیم جی نصحل اللہ لہو طریقاً الیل جنہ اکان بکی اللہ گولر اللار جنہتا او تتم اللار جو کد قرآن و صلی اللہ علیہ وسلم نالاو <سؤال> ورلت ورد جنب دل <سؤال> نفیده اللہ <سؤال> راکان دی رواه مسلمن حدود اکرد ابی حریق رضی اللہ عنہ من دعا الہدن شاتراب كان لہوی دا من الاجر دا اجرنا اجور من فمثل دا اجرم داوتا تا باہوچ دکس اعلا يمس ذلك نبكميدا من اجرهم سين دايد اجرونو تشه ليست كان استقریته كما لا تلوذ شروع لدلسه و من جنبر بطالم تعلماتك يديش خدعائف اجرك الله كما نرا و يراهم مستبل وعنه عبد ربه الله عنه لقد الله صلى الله عليه وسلم فرمایا انماك ابن ادم تله وفاعت دي دنيا ادم ان قطع عمله متا هغه عمل <سؤال> ختم شي ولامن صلاۃ نظر تدري و دې مد امره قسم عمل <سؤال> وختني صدقه جاریه یا صدقای جاریه جمعه ته جوړ کړل <سؤال> مدرسې جوړ کړې دیني کتابو جوړې نارو دینو او علم یې علم دې چې دخل په <سؤال> له <سؤال> او وہ ان لوگوں کا ہے جو ان تک اوجی جی وہ فائدہ بخشے قیامت ختم کی نا تو اللہ و اللہ خیر تر قیامت جب تک وہ آوا والخودن کی اجر لیے اور ولد صالحن یا بصلوك يدعو له کیا رکھتے والد و کاروبار دعا گانے ہوارو نکوال دین منشی منشی و فاطمشی خدا یا من نما کہ دل بندی نہ رواہ مسلم وعنه عن ابي هريره رضي الله عنه روايه يفرمى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريدني اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تشفع قال الدنيا ملعونه الدنيا بانه لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون ما فيها فلعنت الله تعالى مگر الله ذكر وما والاه والا او هغه څوک ما والاه شاهد الله ترحمت لزيدول کوي دا الله سره تعلق جوړه او عالمن او متعلمن يا عالم دي خوند کې د دین قران او سنت او متعلمن يا او قوله وما والاه الله الله تعالی دی تانس رضی اللہ عنہونا روایت تے چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی مردہ سروحی نستے چه سوڑ دنگ دا گئی دید اللہ لا من حرگ سی کلگ العلم حرگ سوڑت فتلک دے علم کی دا قرآن و سنت علم لگائی داوین ادھا مستنبت علوم و داوین حادم علوم طلب گئی فہو رسی صبیل اللہ ندید اللہ سا لا رکھے رہا حتى يربع تربية واقف راشيب فرواه الترمزيو وقال هديث حصل وعن ابو سيد الحدري رضي الله عنه دع ابو سيد الحدري رضي الله عنه وعن رواسس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرما إليلي لن يسبع مؤمن هرجو مريد لمؤمن من خير دخيرنا دعلمنا حتى يقول من تهاه الجنة. ترجیح انتحاد و دو جنت ویئے وی جو حریسان نمڑی یو دی دنیا حریس بل بل بل اور یو علم والا آو ایدان ازداد واروکو بل ازداد بل ازداد از ترواحو ترمیزی وقال حدیث حسن وصل اللہ تعالیٰ وعانا بی اماما رضی اللہ عنہ با حضرت اماما رضی اللہ عنہ من روایت دے اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا فرمائے دی فضل ال الی دین ہے جو روا ہے کہ الی دین علی العابد فی عابد بانے یہ عابد حق مسلمان تو یہ چنے قران و سنت عالم نے تہجد کئی تلاوت کئی ذکر کئی درز روی اول ترث عالم دین نے لَدَيَّ آلُ مَدِينٍ كَيَ عابد مانې دور فضیلت دې کا فضلی علي ادناكم تدوار جهان سردار وي لکه زمانہ ورواله تاسو کې ادنا مسلمان باندې ثم قال بیا فرمایلی رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله و ملائکته बेशक الله وملائکته الله وَاَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَاَغَا اُسی دن کی داس مانو یعنی ملائک نور مخلد صفہ کې وسی ول اَرب وَاَهْلَ الدَّرِزْمَکِ دَرِزْمَکِ کې چې څومره کائنات او مخلوق وسی حتی النملۃ تردی چې هغه مړیږي فی جوہرھا تاغت الصراخ کې وَحَتَّى الحوتۃ تردی چې هغه میاں خامحا دعا گانے کئی رحمت را لیگی ملائک ادا مخلق دعا گانے على علا معلم الناس الخیرا حقا چاہتا چاہی تعلیم ورکی خلق لگا قرآن و سنت خیر نمراج صغیق قرآن و سنت صبح چه قرآن و سنت خلق و لخیر نو الله تو رحمت را لیگی ملائک ورکا دعا گانے کئی داسمانی دا نو دزمت مخلق تردیسی نیجی. اردی سے قدرت سے کبان دو علماء حق اور پر دعاغان نے کہو مگر دا خون سے سال پر دعاغان نے کہی مدغی مرتضیہ کے قام خالی ہے و قال حدیث حسن و انا بدر بارز رضی اللہ عنہ بہرہ تہ بدر رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائے جماع رضوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قولی فرمایا نے من صلاته طريقا شو روان شو کرے ولا یبغی فیه علما او لکای فی علم بدران او سنت یکوی دنیوی علوم دیوکے علم ناغلی دیورات علم ستا ویل علم ماجا من فوق چکم دبر طرف نراغله نسوق سے پیولار روان, روان شودے علم لټایو خیر قران مزذکه حدیث مزذکه الله له طریقا اسان نبی اللہ دغه راه طريق الله الی الجنه جنت کا و ان الملائکه تو بیس الملائک لقد او خام خاسیدی اجل ہاھا و ظرف کلی لطالب العلم د قاردها غ طالب د وجد رزق و بین بما سناطا و تصدکری اخل و او دا لتید او دت حمل لے اے دا الله ملائکې سمره نورانی او بهر مخلوق دی بل چې دا ساده په دنام دی ورغه ورایي نه دا خپل سمره دی قدرین اجازه یې ویسه مبارکیږي په نسبت کرا دا ګوره قرآن او سنت نسبت کوي نه دغه انسان له دغه په شان ذکر کیږي او لاسینه او غذلیږي په چې دا الله یې کی تاسو سره یې مصدق راغی داکه mesti jony ko dar nakir ya ka bada tawe khalak la suna cha kahi ke saplai sapatait roda ta ka quran la kamis to jor ke roda a gha ta bandi aw da salas norli da quran sharif de nisbat de waje na pagha sapre kin sara shi da ulama ko lagay tha da quran sharif de waje de nisbat de waje da استغفر الله خامخ وابخنه والدید کارمن فسماواته اغه د مخلوق چې په اسمانونو کې لري ومن خل ارض او هغه مخلوق چې په خدمت کې لري حته الهیتان چې قبان او میان ته وګو کې وخذل عالم على العابد فاعبد mane کفزل القمر لَكَ غَرَّوَالُ دُسْقُمَيْدِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ 13 اسطور باندې لَكَ سُقْمَيْدِ پدې نور اسطور غَرَّل نَظَارَ الْعَالَمِ پدې نور عادان باندې غَرَّد وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَأَوْشَكَ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءَ دَاوَارِسَانَ دِ کداهې د زندګۍ مقصد د علماوی عظمت دی علما تاسو څه څه سپور کوه ا دا نه سره بګه ټول کو عادت دي چې بس علماو ته سي لګي ا او هغه په کطره ګند کړي دا ډېر بدبخت خلک دي علماي حقا وارثان د پیغمبرانو دي وان ان انبیاء او شطام بی علیه السلام لم یورثو دین ا ر د اغه یې میراث ولا درهما ولا درهم دينار د سر زمين او درهم د سینو زره د يو پیغمبر نن میراث کمال لري پاتشوي انما والرسول العلم نیراج کی علم د قران او سنت طريق لري فمن خذه تابع القران او سنت علم راواغتو انه اخذ بحزم واقر ارواح ابو داوود و ترمذی اللہ وان ابن مسعود رضی اللہ عنہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ فرمایا کہ ماری دیبی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولہ فرمایا نے اودی حدیث لے سوچ کوی ندرا اللہ نے اللہ دعا فرمائے لے و یتر تھا یجوا اللہ امرن اغسل اور زنانم تدی کی داخل سمعنا من ناشئان چه ورید زمون یوشه قران او حديث ترانه وارد د الله حبيب وي فبلغه من نور د رسول كما سمع اول کس نه چورید لهو فارض با مبلغين د هر کارتا غچاله تی را خبر د رسول شو آو اوع غديريا فتمكي لمن سامع عند اوريدكمنا ینهغه یو شر شیطان اوری خدای غریږي چې په داسې حال وروسته چې څنګه به الله یې دمر کار وایي چې دمر کار به دې اورې دونکو نه نه وي او کوشش کوي کله ادا شي چې دمو ونه دنهزار او بیکار وي او په دې کې تړې لګیای چې دې شي موخ اهلل خدای څنګه په لګا دی الله رسول او چې اجازه تمام عالم به هدایت ذریعہ الله وګړي او دا چې درو له ماو چې راي په ذريعه الله دا, دا. دا خلق او تلم رسوله چته له دنيا الا غين روحانه شيدا نو کله دا شي سره دا خلق له له رسوله الله دا ته له طالبات الله پیدا کی چې غي کې الله کو تر دي قابلیت اې نو دا غي په ذريعه باندې معاشره ته الله ډير خير رسوله وګره دنيا ولا جو ولا شو دا جذورون کې جو جوړ شو رواه ترمذي و هذا حديث حسن صحيح وعن ابي هريره رضي الله عنه ابو هريره رضي الله عنه روایت ہے فرمائی کہ رسول الله صلی الله علیه و الیহি وسلم فرمائے لی من سئل علم ان شاءت تفوس شودی علم مودی و مسلی دارک خلق لو ضرورت خلق بشر کو جو دات کر شوما کی لگے اڑی فقط ما هو دهک خبرہ پٹکا عالمی دین لے او دو ضرورت تا وقتی حتا خبرتتا نئل جنہ ویوم القیامة واگ دواسولی شید دو لکر رز من من نار اغواگ دقور اید جہنم دقور رسید ورطپدی اخلق دواسولی شید رواہ و ابو داود والترمیزیو وقال حدیث حسن دیو جنگورہ علم دین حرام دغه نت مسائل دخل کنا په ټول حرام دي وعنه دغه دغه رسول الله علیه و الیه روایت ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و الیه وسلم فرمایلی من تعلم علما چې حاصل علم مما بهغه علمنا یو غاغي چې له تو له وجه الله عز وجل او جهدا الله دې خاون او اګره د قران او سنت علم مقصد سره چللا راشي او د دنیا د اسکول دیونه شوه د دې دنیوي تعلیمونو مقصد سره د دنیا د مال حصول او څو دیو شي دنیا د کارره نو که څو سکلي او دنیوي علوم د دنیا د کارکوي د ګناهدار نه خود قران او سنت د ذکر او د رسول مقصد د رضاې الہی ایسی او سغیدہ اللہ در رضا غ علم اغنہا سلی لایت علمہو دے نہا سلی دے لرا اللہ لیوسیب مگر دے دا پارش حافظ کی دے پدے بانے عرغم من الدنیا سسامان دے دنیا پدے علم دے قرآن سنت کے دے مقصد دنیا دے رضا نگا نو لم يجد عرف الجنن دا عالم نو نملی د جنت او د قیامت پر د قیامت یې نورې ها ها دا دا عرف معنی ورنه وکړه عرفوری هی معنی نو قران او سنت مقصد دې د الله رضا قیصر دا ان لم د الله د رضا لپاره نه سهلې بلکې د دنیا سهل سا سامان او سبب د نظام راځي ذې په جنت ګوڼه محسوسه یې نه دا دا او دا کاری دا رواه هو بو داو بیسنادین صحیحین صلی الله تعالی علیہ وسلم سبحان الله ابن امر ابن العاص رضی الله عنهما دا عبد الله ابن امر ابن العاص رضی الله عنهما روایت تعال فرمائی دے سمعت رسول الله صلی اللہ عليه وسلم ویماری دلیدی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکولو چی فرمائی دے ان اللہ بے شکا لا یقبض العلمان ناق لیدہ علم انتظاعاً فراختوسرا ینتجعہ من الناک چرابی تابید خلقنا او دا علم دے قرآن سنت جگہ سے اللہ نکو لکه او شی شاخره پروږه کلاش دي دی راغس ته راځي کاندل علم بداسي طريقې سره نه خدمي ولكن يقذز العلم الله دا علم قبض او سنت او علماء وفاتي او دا هم اور روضہ علماء کرام وفات کی اطفال کو سے علماء و علماء دی قدر و راضی حق لم یبقى عالم ترجیح سے شر باطنی عالم ترجیح سے باطنی شو عالم اتخذ الناس و بنی خلق اور جو حالن مشران نہ پوہا اے وی بلا زمین امام دیگا زمین ملاد اعلان ملا کیا غریب بطش پت کے والے خلق بورت امام سے بوئی او نور د قرآن او بگن خبرنی او سا غلان تا ملاوئی خلقم ورکا ملاوئی فسوئلو دینب دمسائل تقوس کی دیشی فا اختو بغیر علم ندیب قدیو ورکی بغیر دیلمنا علم خبئینا بس کلار شاہ دا خوشالو لگا پارے فذللو واذللو نو دای تک فلم گمرانوی واذللو نور دند گمرانکی فذللو واذللو دای دمرانوی او پخترو گمران نور تاسو وګورئ کنا د نورو څخه د معجزات هر غندشي ورا په یو کلی کې سره ایا جاهلان ور تعقیدین خراب وای دولماوی زطن پسمس کای اپدی سمکی خلک د گمراوی او نورم گمراهان کای فضللو و اضلو ای خپلم گمراهان و اضلو نورم گمراهان کی متفق علیه کتاب الحمدلله تعالی و, و شکرہ دا کتاب د تو بیان د حمد ته الله تعالی دی او د الله د شکر کی قال الله تعالی فرمایلی چې الله تعالی چویل فذكرونی اذکرک مارایا تل زبتا شرايات ادا الله ذکر څه الله ته موامر مقرر کړی او باندې پابنجی کول وشکرولی او زماش د نعمتونو شکر ادا کئ ولا تکفور نا شکری نکوي او دا شکر و قطول اپلویا مانا که دا دا اللہ نعمتونا او در قرشی صلاحیتونا دا اللہ و رسول اللہ دا رسول کنا فرمانے کم استعمالوا اللہ در لگا چی در پڑی مٹی در پڑی قویت در پر اتلخے در پڑی نبو المسلمان مفرشانا کوا آغا ذہنی طور مت پتکلیف کوا دا لگا اللہ سکر در پڑی نعمت رینے تو گورا چی دا تا اللہ کنا فرمانے کی استعمالے او کپتابداری کی الله غوډې لپاره مالک <تصفح> ورکړي وکاله تعالی فرمایلي دي الله تعالی جلل وعلا لئن شكرتم لازیدنكم په چریتاسو زماده نعمتونو شکر ادا کو نو هغه مخاز د نورم زیات پاسول درک وکاله تعالی فرمایلي دي الله تعالی جلل وعلا د خپل وقل الحمد لله هوایا چې الحمد لله ټول حمدنا خاص الله لپاره وکاله تعالی والا فرمایلي و اخر دعواهم اخر خبرت جنتيان چکل رشتہ دار او دوستان بهو مجلس کرا لچکل مجلس نه خاصي صبح وي و اخر دعوا آخر خبرت دي وسي ان الحمد لله رب العالمين و بتقول حمدنا الله الذي جباله ومخلوقاته وعن ابي هريره رضي الله عنه دا ابو حریر رضی اللہ عنہونا روایت تے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوٹیا لیلتا اسری اویی راوڑے شورتا کاغش پا میراج او اصرافا کی کڑشیو اد میراج پشپا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا شی بی قدعین اجو پیالے من حمرن یو د شرابنا ڈکاوا یو گلاسا و پیالا و لبنن او بلد شودو نوار وزر اطاق کی دوار پیش کروشی فانظر الیهما اللہ حبیب دعا و توقتر چیر کی شراب دی او بل کی شود دی پیر فا احض اللہ بنن پیر آواغس کر اواغس کر فقال جبریلو جبریلیم علیہ السلام ورطو فرمائل وی الحمدللہ اللہی خداک للفطرت قول حمدنا عطاک اللہ دپار دی آغا اللہ کہ اے حبیب اتا ته ہدایت تو د دین فکری طرف تا لو حست الخمرہ ک چرتا دا شراب را غستو نو اگر شدا جنتی شراب او دا غو استعمال ممنوع حرام نو ورنہ حرام ہونا رواشه حضور پاک ته پیش کول غلط امتوں کا نستا امت بته گمراہان شروي تلبه گمراه وي يوبن ته فلا روي رواه مسلمن رضی اللہ جید الیمین علی السلام دا اللہ کا غفلت ہدایت ورغول خپل دا اللہ حمج ہوئی وعنه دغه ابو هرره رضی اللہ عنہ روایت ده چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمایلیږي كل امر هر یو کار زیبالد چې هغه د شان وی ای یو کار دې ورکه دې دینی دې یا دنیوی دې لا یو تفصیل چې ابتداو نکړې شي په کار کې د الحمدلله د الله په حمد سره څو ندانا قصوی او د برکت دی یو جنه کار ته ابتدا کې شوې بسم الله الحمدلله مرکم کار کې دینی او کو دنیوی او دغهمره حرام دی یو کار ته بسم الله له شروع کې چې ته کار حرام کې د الله او رسول مخالفت کې او پر بسم الله او الحمدلله وي دیلی کار یا دنیایی کار چی دنیایی کار جیز وی او دا چا دا اللہ کنم تو بسم اللہ وکا الحمدللہ شو روکو نو تبی کی خیر و برکت وی او کم کار چی دا اللہ کنم وکا حمد شو رو نشو فہو اقتع وعنا کسوی او بی برکت وی حدیث حسن و رواہو ابو داود وغیرهو وعن ابی موسیٰ شریح تابو موسیٰ شریح ازی اللہ عنہونا روایت تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فرمائ زا ما سوالت العبد کله چې وفات شي بچي د یو بنده د مسلمان نارینه زنانه بچي وفات شو قال الله تعالی نو فرمای الله تعالی چې لو سرد علمنا للملائکته خل الملائکۃ قزتم ولد عبدی تا روح قبضته د اغدچی د بنده فَيَقُولُونَ يَا مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ آمُوا يَا ذُمُ رَبِّ الْعَالَمِينَ فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَرْتُهُ فَمَا يَقْبَلْتُمْ سَمَرَتَكُمُ آدِهِ تَأْثُرُ كَثْكَ أَغْنِي وَذِلرَا فَيَقُولُونَ يَا مَلَائِكَةَ الرَّحْمَنِ آمُوا فَيَقُولُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَإِذْ سَأَلَ عَبْدِي ذَمَّ بَنَضِهِ جَغَبَشُ وَفَاضُ أَوْ مَا قَدْ تَسْلِخَ رَاوَسُهُ امْتِحَانٌ فیقول الملائکه حمدا کا اللہ کا حمدی ہوئی واسترجاع او انا للہ وانا الیہ راجعون فیقول اللہ تعالی نو فرمائے اللہ تعالی چلے ابن لعبدی बेसन جوڑ کئی فور فل جنتی پ جنت کی اے جنت لکھو کھو لی کہ او نن کي دغه محله او بنگلتا دیس الحمد یعنی فور د حمد رواه ترمذی وقال حدیث الحسن د دې کې اسلام موږ ته څه ژوندای څه خلک کوي کړي یې شې بچي و ساتي او دې غره نه غوړي نو بچي به راځي او ته هم راځي الله مته شو او کنه دې چې تکلیف ولاره واستو دادار ته تکلیفونه او د الله طرف ته ان دتاغو الله تدي کی یو لوی انعام ورکی جنت ورکی دان سر دي الله نند رواسي رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي ان الله بيشکا الله لا يرضى عن العبد خام خ رازي کی دی بندنا ياكل الاكلتا چه دي اخرى يو نوي فيحمده عليها او ذا الله حمده وي يو جنګو اي هارنولاي ديرو الحمد لله نو راتې دې مخونه فائدې ترلاسهل او او الحمدلله ویل غرنا الله راضی شو هر ګړ د دو ته دې وګوره نو الحمدلله وای خدا خبري یا تا وای د فراق پر وخت یې اکثر هېری شمون الله نو واړې چې د هرې نودې سره سره الحمدلله وای ورنه د فراق اخر کې خو دې الحمدلله وای ویشربو شربتا او د اسکیه وګټو ځی احمدو علیها او باغرید ال حمد و هر غټو بوسروي الحمدلله او ده هر نوي سروي الحمدلله ان ذاهر الحمدلله الله ده جن راځي کی رواه مسلمن د دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمۃ الله کتاب الصلاه علی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کتاب دې فضایان د درود شریف او رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چوی دی ان الله وبش تعالی او ملائکته هو او ملائکۃ الله یصلون درود و نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې یا ایها الذين امنوا ايمنوا له صلوا بالشريف عليه بدر نبي عليه السلام وسلموا تسلیما او سلام ته ویلې گئی سلام لګل الله صلی علی محمد وعلى اله واصحابه وازواجی وذریاته صلی علیه تسلیما كثيرا كثيرا بہت عبداللہ عمر بن العاق رضی اللہ عنہ روایت تے چے انہو سمعا بے شکا داوری دیگی دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا چ چے من صل علیہ تا اللہ حبیبی چاہ چے درود شریف ہوئے پہ ما بانے مر من صل علیہ صلاتا چاہ چے درود ہوئے درود ہوئے نو تيووسل درود وله پزري صل الله عليه بهاس عليه بها الله پاغه باني لس رحمتنا را نازي روي رواه مسلم ابن مسعود رضي الله عنه له روايت ته رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمائيلي او لن ناسبي دیر نزيد دخلت النماتا يوم القيامه تورز قیامت اکثر هم علیه صلاۃ دعو اسو کی چغے دیر وے تو ما باندې در شریف سو چ دیر وے نا قیامت کی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم د ډیر زیات میږي رواه ترمذی او قال حدیث الحسن تہغرب او سی ابن اوس رضی اللہ عنہ نے روایت ہے دے فرمایے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی من افضل ایامکم بیشتا غواړه فرض استا سو کې یوم الجمعتي او رذ جمعه را فاکثروا علیا من الصلاه دي درو شریف نفي په رذ جمعه فالا صلاتكم معروضه علیا تاسو دا درو پیش کول شي فما ملائکه غزی الله قد القدره کامله سره نبی رحم السلام ته امه دا درو پیش قالوا صحابه کرام وی دو یا رسول الله اد اللہ رسولا وكيف ارد صلاتنا عليك سرنگ په سکوله شی درود شریف زمون پتا شو باندې وقعد ارنت وقد ارنت علامات استفس بدن مبارک قباء انداسي کمزور شوي قبر مبارکه کې لگا امري سموني جيي خارشي قال داراوی وی یکولو بلیتا ارمتا و بلیتا مانتا یعنی ستا سدا بدن مبارک و بسشے زور بھائی قال اللہ حبیب صحابہ اکرام رضوان الله تعالیٰ علیہ مجمعین تو فرمائل الله حرم علی الارض بے شک اللہ بن کری دی او حرام کری دی پجیز مکا اجساد الانبیاء آغا اجساد مبارکت انبیاء علیہ السلام نا ہر پیغمبر گروہ پا قبر کی سوحی سالم پروت تے توجنہ ہدایہ جلدی اول کرا غلی تنبیر اسلام بارت زمین فقہاوی ویعال آمت ما او دعا اللہ حبیب اسمدہ ستر پاگا تخت المبارک قبر کی پروت تے. لاتفق مراتب صحابه کرام و رضوان الله تعالی علی اجمعین تدخل لا شيء حرمه الله قدومت حرام کردی با انبیاء علیهم السلام د بدن زری سے نقصان نش رسول رواه ابو داؤد درسناد صحیحن اکرانند اگے میں سالم ذکر وعن ابی حریر آدھا حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہون روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی رغم ان فرجل پخارو جککڑشی پوزد آغسری ذکرتو عندہو چزد آغسرا یاد کریشم دیناسی و مجلس کی زیاد کریشم فلم یسلی علیہ او دے پر مابانی درود نوائی رواہ الترمیزی وقال حديث حسن حافظ طحارک کړه دل مراد ته ذلت او رسویدہ وان هو دغه بوخره رضی الله عنه روایت دې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی لا تقتلوا قبر یعیدا زماغ خبر نا می لگا هم جوړو نه کدا رسول خلق په قبر نو کای درو الشریکهما وای فان الصلاه تكون بشداسا در شریف تبلونی راستی کی متا ہے سو کونتم کم لے کی جائے اور اللہ کے خاص ملائک مقرر کر دیے ہیں اوا غی نبی علیہ السلام کو دو مد درود پیش کریں رواہ ابو ما منا حدن يُسَلِّمُ عَلَيَّ چبە سلام واچي پماباني يې له قبري مبارکه سره روزي شريف رسول الله شي اولته سلام واچي الا رد الله علي روحي مگر را واپس کي الله کوماباني په خپل قدرت سره زماروخ حتا ارد عليه السلام تر چې زو واپس او سلام سلام دي واچي مزه سلام واپس کوم رواه ابو داود بیسن آدن صحیح دی وانا لیین رضی اللہ عنہ دا رضی اللہ عنہ روایت تا فرمائی چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی البخیل بخیل من آده ذکر تو عنده چه زیاد کرشم ددسرا فلم یسول علیہ دے فما بانی درود شریفن وید رو اح ترمذیو وقالا حدیث الحسن صحیح الصللا الله تعالی علیه وسلم وخن خزانه ابن عبید رضی الله عنه د خزانه عبید رضی الله عنه روایت پہ قال نے فرمائی سمع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور ادنیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلن یو سلینا یدعو فی صلاتی چاہ دعا اختا پخت المسکر لم یمجد اللہ تعالی خواغر اللہ تعریف نو کرے مکیل اللہ کا حمد تعریف و سنانو بیان کرے ولم یسلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم او ني درو شریف لګلې او په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې هغه ثنا ده الله د رسول د نه مخک دعاګانې کولې فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم عنا حبیب فرمایلی می عجل د دعا د عذاب نه تلوار د دعا د خدای رو مه ور الله ثناوه دې عبد درو دی په جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم داغه نه پشبه دعا کوي ثم <سلم> دعاه يا رانا حبيب رو فقال له لغيره ناوتو فرمایېا غیر دغه تا اذا صلی احدکم من <سلم> کل شنو کیو پتاڅو کیو دغه رادل فل یبدأ بتحمید ربه نجیب شوری کی فهمت بیانور د رب سبحان هو چې پاک دی او نرا وصنا علیه وصنا لته ثم يصل على النبی صلی اللہ علیہ وسلم او بیادی دروش شریف ہوئی پا نبی ریح السلام ثم يدعو بعض ما شعا بیادی دعا واری قرد دینا اغاچ فخیشی اجیو جنہ دعا دعا عذاب دادی مختل اللہ صناع ہو آیا ورپسی دروش شریف ہو آیا او اللہ تغاثنا دی رخ و خوا نداغی نپس سوال کا ورواہ ابو داود والترمیزیو وقال حدیث وقال حدیث صحیح داوی محمد قاب ابن عجرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے قال نے فرمایا خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم روتے ہمکا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا اللهم يا رسول الله انا الله رسول قد علمنا منہ خدا خبر پی جن دل کی ہم کا چه منہ بسرن سلام اچو او سلام بواي پتہ سبالے نمون درود شریف سنگ آلی کفتابانین اللہ حبیبا قال <سؤال> اللہ <سؤال> حبیب ورت فرمائل <سؤال> قولوا داسی درود شریف وای اللهم صل علی محمد اے اللہ درود لیږي په محمد صلی الله علیه وسلم کما صلی تعالی علی ابراهیم لقد درود لیږي او طالب ابراهیم علیہ السلام انك حمید د نام زمان کی وی اعظم دی اعظم دی درود تقریبا پډه او سر راغه اللهم بارك على محمدين اے الله برکات راولې دي محمد صلی الله علیه وسلم وعلى ال محمدين او قال محمد صلی الله علیه وسلم كما بارك على ال ابراهيم لك برکات علیه و ثقه اله و خاندان ابراهيم علیہ السلام انك حمید نشکت استائے شری مجید و لشاع والے متفق علیه دابې مفود البذري رضی الله عنه روایت ده دے فرمائی اتانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تراغلے و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونہنو فی مجلس سعید بن عبادہ او من گروف مجلس سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ فقال له فقال لہو مویلی دی نبیر اتنامت بشیر بن سعید اماران الله موچا اللہ, اللہ حکم کردے پخفل کتاب سور احضاب کے چین اللہ اوملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ اللہین آمنون صلو علیہ وسلم و تسلیما حکم کرلے منتع اللہ عنہ وسلی علیہکا یا رسول اللہ چین دی دروش شریف وائیو پتا سمانی آن اللہ رکول فتیحا سلی نمون بسنگ دروش شریف وائیو اگر از ایر لدام ہے چین صحابہ اہل لسانو عربیق پل جباوا دروش شریف جو رولشو تخپلې مجورونو حضور پاک له ویځ تاسو را نو خیل فاس فاتا کتر رسول الله صلی الله علیه وسلم دا نه حدیث شپ شپ حتا تمننه لا تر دې چې موږ لم یسأله شیرا پکار دا سیدتی اور تاسو نو یې کړې پولیس را الله حدیثه پریشان اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد درود غشان الفاظم ثابت تي والسلام كما قد علمتم او سلام خواغشان د لګ تاسو یې غپې جندلې وره واه المسلمون وانا بهدید صائدي رضي الله عنه دادی حمید صاحب رضی اللہ عنہ نے روایت سے قال فرمایا کولو قالو صحابہ کرام و لو یا رسول الله کیسے نصلی عليك من بصرنگ درو شریف وے بتا سکتا قال اللہ حدی فرمائے لو کولو وائے اللهم صل علی محمدین یا النا درو درو لے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلا ہی و علی ازواجہی کئی تو بیالو وہ زری یا پیو دا یا وریتی كما بارك الله على ابراهيم لك تا خير وبركه تر عليه ابو ابراهيم عليه السلام انك حميد مجيد تمام دو بزرگ شریف الفاظي متفق عليه وصلى الله عليه وقالبانه سوره الشورق له تا سر هاي صالحين مشكاش شریف جوارته کینه هلا سوره كله شود نیاز وقت تقسیم سروای کتاب الاذکار دا کتاب د بیان د ذکر او اذکار کې باب فضیلت ذکر باب د بیان د فضیلت د ذکر کې الله تعالی وال حس علیه او راغته کې زیاده ذکر وکړه قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چې دې په کتابه د جلال او والذکر الله اکبر لکه سما درته سورې عنبود کې آیات را روان دي خامخ یاداش ده الله دیر লই دی والذکر الله اکبر ده الله یا بول دی ربي خبر ربي کریم چې رسیدو دی نو دا حقیقت کې الله اکبر او خامخ یادول ده الله دیر লই دی وقال تعالى فرمایلی دی اللہ تعالی چویلی فذكرونی مارایاقت اگرږي پریاولاته عام مفهوم نه دونسری ذکر ده تلاوت و ذکر کې راځي درس و تدریس ذکر تعلیم و تعلم ذکر ده سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله نارا طول ذکر ولكم اختاج بندل دیای الله یغی ندغوا الله ملائک الوان دی دی بنده تذکر کوي اگر غمخ یاد کی معنا داندوا ولا ذکر الله یذکر خام خالاتو د الله بندل له دی دی دی یا دوله د بندنه الله الله یکی الله ذکر الله تا ذکر ملائک الوان نکي نو د الله یادون الله تا د ملائک وی جن یالو وی اور چلوی و ما تا وح مالون نے چلنا عظمت کر رب الک اللہ کہ نو چاوندے دا سن دا ندایا تہ پس رسول اللہ یادے ندغال فلحت یادے وقالت اعلی سمائی اللہ تعالی چنے ذکر ربک را یاد وقت ربک فی نفسك فتخزنکی تبد و عبذ عجزی سرا وخیفتن او ودون الجهر جهر أو من القول دون الجري او خته دجهر او دوا نه من قوول د غدانه دونه الججهر وي چېواور او دون الجر په خپله اوور تاې پر کو چ خپله اوري او بلک د دات او د ماله او د کار نه نوواسي ودون الجر دون تووالي را دجهر کووي چېبل وا او دول الجہر ستوئی تختلیتا آوے اللہ یادے بِالغدو والآتحان سہر وما زگر ولا تَكُم مِّنَ الْغَافِلِينَ آو مَكِغَا دَغَافِلُنَا دَغَافِلُنَا مَكِغَا ورکت این ذکر کے اکثر خلق تیرہ بھی فرمائی کیا او چالے چو برسمِ لعودینو تَذِکر دو اجنبِلَاوی خاص کر گوئے آگا ذکر چسار مصنون کم ذکر دے ما زگر کم ن جمعہ ترا دن کی کی مسعود سے ذکر کرے جو سب بارکی کی مسعودی کر دے اور تمام دن کی کی کورنا بارکی کی بازار لرا دے یوحان ودا مصیبہ زادہ دی ولیدو کم ذکر کرے مگر ذکر تھو سن گدے سره تعلق دتویو مسعود ذکر وک سپترا طور ک ذکر وک راوی شیزو ذکر وک مجنہ قص کم ذکر ری نی مسنون اذکار وې نو ټول تو خیرو برکت سره دا پکېږي ولاكم من الغافلين متوجه تفاصيل غافل اسو کچې الله ذکر نه کوي وقال تعالى الله فرمایي ذکر الله كثيرا وذكر الله كثيرا رايات الله دې هر ډیر لا لن تفلحون دې لپاره الله ذکر الله الله كثيرا کې څه وی جی کل ولار دے نارتے فروتے کو ار حال دے ذکر کئی تو دیتا ذکر کثیر وی اکو ولار اکو نارتے اکو فروتے ذکر کوا خاص کر دا مسلمان کار دینا تو الامت نا خبر رہ تو الامت نا خبر رہ کہ او دسماتی وقتی کم ذکر دے راپاتیدم کم ذکر دے روحہ اخرم کم ذکر دے دا خاص کر مسلمانان الازدقول پکار وقالت اعلی و حمائلی اللہ تعالی سلیر ان المسلمین والمسلم ویشک مسلمانان صریع و مسلمانان زنانا یو لسی فتنے تصور احضاب کی ذکر کری ملاحیت آخرتو إلى قولی تعالی و الذاکرین اللہ کثیرا یاد ان کی صریع اللہ لردیر دیر و الذاکراتی و یاد ان کی زنانا اللہ لردیر دیر اعد اللہ لهم تیار اللہ و جید تارا مخفرتا بخنا و اجر عظیما و اجر عظیم وقال تعالى وفرمى ي الله تعالى جل وعلا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله و ايمان والايات لله ترى كثيرا فرایا رسول الله وصدحوه ففي بيان قد لله فكرته اصيلا سحر وماذكر الاايا في الباب كثيره معلومه ايات متي باب دي معلومي قران کې څومره اياتونه دي اور اللہ تعالی رو رو رو یا جو حکم جاری کی فرمائے لے وعن ابي هريره رضي الله عنه رواه ابي هريره رضي الله عنه روایت قال فرمائے قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائے گی رسول الله صلى الله عليه وسلم خفیفتان علی اللسان سدا آسانی دی پر جبویلو جبو کن خلینا او بعد محدیثی من داملی کلی او کلی کلماتو حروف سقیلا او اغا حروف سدا دا پر جبو ما نسخوی کی نشتا دو کلی میری خفیفتان علی اللسان او دا آسانی بی ترجب ویلو کی فقیلتانی فی المیزان او درنیو بی پتلد میزان کی پتلد میزان کی بری درنیوی حبیبتان علی الرحمن او دا محبوبی رحمان تا در رحمان ذا دو او کلمات کن بی سبحان اللہ و او سبحان اللہ العزیب لاغورو فجبان اسانی فتل دی میقام کی درنی وای او رب العالمین تدیرو خفیدی رب العالمین تدیرو خفیدی او بعد یم او دکید الله سمره صفاتونه شی زی قران او سنت کی ان الله رسول فج کی راجہ مدی الله سره صفاتونه شی زی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ کب بخاری شریف دا حدیث و کتاب سے نا پدی حدیث بانے ختم دے امام بخاری رحمت اللہ علیہ و المحدیثیوں لکلی خفل دا حدیث و کتاب پدی حدیث شروع کرے اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ اگر پدی حدیث و بخاری شریف ختم کرے بعد محدیثیوں لکلی ویدیہ کے اشارہ دے تلہ چه سمره دچانیت سهوهی ندوره بدا آغا من تطلب میزان کی بروسی نیت که رسی کن پکاری چه رو دا تلیمات پخلیوه آقا زدا قرآن تناس پنده مز پرا زنده کار کو فدوچه زمانیت سهوش ندوره چانیت سهوهی ندوره بدا آغا سری وزن او من وزندار بس بدا بتلیمی درسن فیرسار و ماخام پخام حاصل ایدواشن محارو شریف قدی حضیح مانے ختم دو کلمتانی خفیفتانی علی النفات دو کلمی دی آو پا جببانی آسانی فقیلتانی فی المیزان آو پا تلد میزان کی درنی مال بطلی لیکی گی پر حضر کیامت آو دا چاہتل دنی کوچی درنشی تزی حضیبتانی ازر رحمان آو دا دوال ابن حبوبی در رحمان تر رحمان تر سبحان اللہ وبحمدہ یا ماجد اللہ نرا دسنہ پارٹی دا اولاد نہ پاک دی لون نہ پاک دی شریکانو نہ پاک دی وجه حمدہ او ټول صفاتون غانی الله رب العز موصوف دي کوم صفاتون شکران او سنت کې جان بیان کړي سبحان اللہ العظیم او پاک اللہ نرا صلی الله علیه متفق علیه نو کم نہ کم صل پیرو سارو ما حموای اګو سره دا چې د دې ملي کارونه کوي ورته لازمي کار کوم او پرځه د سبحان الله و به حمدي سبحان الله الله مصطفی علی وعمرو بغوی رزی الله ان هو روایت کار پرواوینګې کار رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي لن اقولا تا چې زه اوایم سبحان الله پاک دي الله لار او الحمد لله ټول صفات خاص الله ولا اله الا الله اوش ته له هسو د عبادت مستحق مگر الله والله الله اکبر الله دې دې نو احضر اليا د ډېر محبوب دي متا مما دا اسنه طلعت عليه الشمس شراخه له کوګي باندې نور یانو ته ټول <سؤال> دنیا نه باسه یوازندې کلمات ویل به تر دي د کلامات ویل به تر دي ټولاتنه دنیا پرچاشی نو وفاداری مورسره نه کیږي یوازندې ګټې د جلا کو ځتی او دا ټول دنیا څخه چاشی دی باندې فنا ور راشي خو سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله صلی الله علیه هغه طرح د کليم باقیات الصالحات ویل باقیات الصالحات خيرٌ لي عند ربك ثوابٌ وخيرٌ أملًا أو المال والمنون زينة الحياة الدنيا ويريدون دعوين تمام في الدنيا بدينه مسنون وربي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر هذه صلاة صلاة التسبيح هي كما صلاة التسبيح أكثر ذكر ترضية للذات وهو حضرت مورخات وکری کی یاد اور فرمان سبحان اللہ والحمد لله ولا الہ الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم لو خاص کر ور دنیا اور رز مال شریف الصلات تسبیح کہ جب عذکر کرتے چھے ارواح مسلم نبی حدیث روایت کرنے امام مسلم رحمۃ اللہ اباعوذ خلک الصلات نالو د جنې په خدمتونو او فوائدو سره موږ تفصیلانه ذکر کړو. دا په خپل سره کوم چې ساتي د موقعو کې جنانه او د صلاة او تسبیح طریقې ورش علاوه د ذکر سره کتاب شمنه شې وکړو. نه یې د صلاة طریقه دا. د صلاة او تسبیح موږ یې جنور پر تاسو مخاملار هر یو مبهانه فري صلاة او تسبیح کوي. وګوره درې شوازنه د پکې د لومو بریس و زلیدہ کلیم مکرر رواہو مشرمان وعنہ دعب غریر رضی اللہ عنہونا روایت میں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقال پھر اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائید من قال چاہ لا الہ الا اللہ وحدہو نشتہ بل مستحق مگر اللہ وحده اکی رواید ہے لا شریک لہو دبی اللہ سو کی فدار ابرخ دار نشتہ لہو الملک دبی اللہ بات شہیدہ ولَهُ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَدَعَا اللَّهُ كُلَّ يَوْمٍ بِقُدْرَتِهِ قَبْلُ وَلَنْ يَكُونَ فِي يَوْمٍ تَيَارَسَ مِئَةَ مَرَّةٍ سُلْطَانٌ صَلَّى لِفَائِدَةِ نُقَانَتُهُ عِبْدَ عَشْرِ الرِّقَابِ بِذَلِكَ فَأَرْقَبَ بَرَارًا وَنَسَ غُلَامَانَ دَازَادُولَ عُمْرَ سَوَاءَ لِكَلَسَ یو غلام ننخو غلام سنن جهاد شتن انو نبرکات ختم شد ورنہ یو غلام قد اکنو لکلیس غلامان سے سرے زالش و قتبت له مئت حسنت او بلی کلیشید تا رسلنے کی و مہیت عنہ مئت سیئت اولاہ بکلیشید تا نسل گناہنا و کانت له او بل افرز لیلہ کلیمہ ویل حرزن من الشیطان دغه طاره آزاد د شیطان نه یو بہ زالک پد غرس حتی یم کی چر دی چ ماخام کی ایتان چې فارصم کیریداو م تر و او د شیطان نه پیدا جو تھی پردا خلک د تیریان نتم وی جنات نتم د عقیدې فرج سم کیریداو ول په تر شیطان نه پد قازتی د چ ماخام وسل کیریو نو په ساري وای دو جنب حلقو لدو جننات تقلیفی صل پیری زدہ کلیمه وصیل اگر خبرتا دو جنب عالم جنبی چاہر جننات اولیو عاملو اگر چاہر جنبانی پیریان ناس زلارم دنگی پیشونل مارد جننات اولیو که ماولی نفلی نفلی وی پتا ممینی شکینات پیطا سل پیری صل پیری زدہ کلیمه وصیلی اگر خبرتا لادا اللہ دا حبوب شیسا لداء دو نتغالو کی تاویزون را یون تڑی او تیرانو کسی در جی او کس ما قسم کھڑی تے بازدہ جاہلان تیران راونی کچھ ریدہ سن توریدہ کلیم شاوی نبزدہ ارتکہ سیدہ ولم یاکی احدن اور آتنی گون کی اوتن بے افزل ممہ جاہ بھی سلام اللہ سلام ولم ياتي أوراق للبونك أحد يوتن بأفزل مما جاء به يعني همات دا دا داس سوفون في جماعة تقول بسم الكيل وشيء بخبروا تحب الدنيا وطار الاخلاء فيه ولم ياتي أحده أوراق للبونك يوتن بأفزل مما جاء به بأفزل مما جاء به فرا را سره د هغه جا دی چې در موږ لري په باندې هې چا چې صلی په دې داکو نو نو په دغره د کوم را غواړل بل چانه الا رجل مغراغه سره ان له شعبانی کې اکثر منو ډېر و داکلې نه دونه ډوره وی نو غره اصل کې حکم نکم دا چا دونه ډېرونه د اعمالو د جاده ډېر وی وکاله او الله حدیث فرمایي دی مانه قال سبحان الله وبحمده چاچیو سبحان اللہ و بحمدی فی اومن پر یورس کے نیعت نرلتن سلکہ رکھا نحکت خطو آیاہو ماہ بکریش گناہونہ بذر و امکانت اگر پیودہ گناہونہ مثل زبب البحر بمثل دزگ دزمندر او دزمندر دزگم رکھ بشا گناہونہی و چسل پیریو شمحان اللہ و بحمدی تاکہ دووامن چې کریم دووامن چې سړي یې سريخه په کلاړه کلاړه سبحان الله وبسم له غره مستقي الله سبحانه وله وي او پهونو روزلونه په غفشت کې په وخت کې او په وروه کې چې دې سوال دې کوي چې الله رحمن په عمر کې برکت او چې با برکت عمر راي چې الله او رسول په تابداري کې اگر کلهږي او دې دا کتا عمر دې چدير جهات ته تشریف وکړ قبر وخت په کا متفق علیه دې علماء اصول اجازه روایت کوي بعض محدث وايي چې عمر در افاسد خبر نه نووله د دنیا ته ټولنه لوخ شوې سي دې وایي چې بس او دا راکته نه خپل وګه دې بابا ځکه خبر کی حقیقت کوله شي دا دنیا باندې دا جهادونه دا اخدا باندې أو فكارت صلاة الليل نغسز سكري قبر بطولة قبر مخلص متفقن عليه وعن أبي أيض الأنصاري عزي الله عنه لعن أبي أيض الأنصاري عزي الله عنه هنا رواياتك صلى الله عليه وسلم قال فرمائلين من قال لا إله إلا الله وحده تشعرون لا الله وحده لا شريط له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات سلزة نکان اویوکا و ناکا لکا سوچے ذات کی اربع اتا انفسن سلور نفسنا من غلد اسماعیل دا اولاد دا اسماعیل علیہ السلامنا اید اسماعیل علیہ السلام علیہ لکا نبی علیہ السلام ناکا نکان نصب تولا لوئی کوئی اید اسماعیل علیہ السلام دا اولاد نسوک سلور غلامان ازاد کی لزد چلا کلمس وطور دن ریع جد رہے بطفقن آلیہ دو جنہ بار عمل پر نیتوائے ہیں نا باول اذکارا نا عمل پنیت ہوائی یو خدا سیدی پر او راسی او ریو عمل پنکے اسی چویلے دیگی مدیتا عملی شکل ورکل بکار ری اللہ امیتا شروعی فی اخباتی وصل اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمدنا علیہ واسکتا وعن بی ذرن رضی اللہ عنہ بحضرت بی ذرن رضی اللہ عنہ نا روایت دے فرمائی اللهم رسول الله صلى الله عليه وسلم و وی ما فرمى لي رسول الله صلى الله عليه على الا اخبرك اياك الله خبرداري نظركم باحب الكلام طاهر محبوب كلام الله تعالى الله ته چلوه نماوی چې الله حبیبینا وی فرمایل ان حب السلام ال الله به محبوب د کلام نه الله ته تسلی سبحان الله وبحمده چې طاغی دا الله لږه یبنون د شریکانون ند و به او ټول صحاب د خدای توګه د کمال الله تصابت نو دا الله ته ډېر محبوب کلام ده سبحان الله وبحمده اگر علماء کو تشریح یہ اجر فرنت اسی لطف یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سبحان اللہ سمندر درزوں میں رمی دی کہ لمات و برکت دے اللہ معاف کرے ارواح و مسلم بن نبی حدیث روایت کرے نور امام مسلم رحمہ اللہ یا نبی مالک الشہری رضی اللہ عنہ دادی مالک الشہری رضی اللہ عنہ نے روایت اے فرمائی چا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اتوہور شکر لیمان دا توہارت وعودس نم ایمان دے اصل کی علماء محدیسین لکلی گرد انشان یو ظاہر دے او بل باطن دے لباطن پاکی گی پا ایمان او ظاہر پاکی گی پاودس دغه دغه اعتبار نه ایمانوي څنګه امام دياله السلام وعلى اسماني دينو نزارتلو مقصد سره چې انسان پاک د انسان پاک اوس باطن پاکي دي او پا ظاهر پاکي پا دي او دغه کوم اكثر ظهور شطر الایمان دا او بس دا نه ایمان وي والحمد لله والحمد لله دا له الميزان دغه د کوي تل اخو الحمدللہ یو په خلوی او یو دې مقصد او حقیقت ده رب العالمین او اتول وحدانیت او الحمدللہ کې بندې یوه نداء الحمدللہ معنا عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما کوي ال الوهیت ال وحدانیت ال الوهیت مختص بالله تعالی یعنی وحدانیت ال الوهیت دا الله پورې مختص الحمدللہ ما نادا صفات د خدای ته دا الله pore khas صفتنا صفاتونه په نګوی و دی مری جون دي مثال بادشاہ نورس په مه حچا ته شراتله بجرا عقیدا او دیا ته دغه عقیدې سره ته الحمدلله وه قبل المیزان دا دکوی ته و سبحان الله او سبحان الله لا اول الحمد لله تم لا اند ابوابك يا الله حديث فرماله تم لا دكوي ما به سماوات والارض او شي من کومن داسمانو دزمو کوکي بيد سبحان الله دا الحمد لله ثواب لك شکل ورکري شي نو داسمانو نو دو اسمانو نو دزمو کو کومن دي جراسمر خالی فضا را ټاټو لګو ټکشي رواه مسلمون دا دې حديث روایت کړی دی امام مسلم رحمه الله وان صاد رضی الله و اقاس نثارنی او تاس رضی الله تعالی روایت فرمایا یا ج عربین راغلو زمیدار او باندې چی رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال انا ذو زمیدار او باندې چی علمني کلام ایڈا اللہ رسولم عنہ تعلیم راپد اس کلام اقولہ جزا ہوائی سو وزیفیرہ لوحہ قال ابا اللہ پیغمبر ورطہ و فرمائے قل وائے لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو و فرمائے لا الہ الا اللہ نشتر ابل مستحق مگر اللہ وحدہو کی آواز لا شریک لہو لگے اللہ سوپی صدار و برخیدار نشتہ الله اکبر کبیره الله اکبر الله اکبر الله دیر ډیره کبیره صلی الله علیه و سره والحمد لله کثیره او حمد لله له ډیره وسبحان الله رب العالمین او کاثیر الله علی رسالون چه تمامه کائنات مخلوقاته ولا حول ولا قوه الا بالله اکثر ګور بعض طالبان عوام دا کلیووي که معانی لټیل دا په کلماتو کې بسترې دا کلمه ولا حول نیست او دل د نافرمانو او ګناہوں دا ولا قوت او نیستې قوت او تعقد زمیره کو اعمال الا بالله مگر دب دا دا دا توفیق الله یو څو سره او د بدو عبادتو زشتي د خالص د الله په کله څړې داسې چې دا زموږه سامان کوه دا زموږه ذاتیه سامان دي او دا چې ګلانو نه کول دا زموږه ذاتیه سامان نه مزګر انسان سره دني کوامالونو تباذه دې تعجب وې تکبر وې متره دا الله چې ما ته د مستوفیق را کو قرآن کې چې ولم کله الله توفیق نه وکنا نو زمانه دغه خلک ګرځي خپل کتاب نه نه کې نه وښو نه چکه وي نه وي یو جنو نماز اذا لا حول ولا قوه الا بالله فویو در سکن لگی لا حول ولا قوه الا بالله او دې په ویلو کې دري خبر مخالکول پکاره چې الٰہی لنی په تیری شې ژوندای کې چې ما کوم نیک اعمال کړی او د ګناہوں نه بچم داستا په توفیق شې الله اوست په کومې کو اعماله تل دی او د ګناہوں نه داستا په توفیق اللہ آئندکم آسنے کا عمال کو لہو دی گناون نبچ گیڈم تو دا بستا کو مدد و نصرت کی گی پہ بل سنکی و لا حول ولا قوت الا باللہ اسے سبیح اتیار دانداروان دو غرز ہو چل اللہ کچر استامد اکنی او استا توفیقنی نزب و وساو بے بسے حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العزیز الحکیم وربنا العزیز الحکیم ورسالت دی صحیح روایت کراغن او العلی العظیمم تو با روایت کراغن العزیز چې لازمور د غالب دی الحکیم او د حکمت مخاول دی پورا غزمیدار دی او خیاړ خالق غزمیدار او صحاولای رب دی کله کلمات کومې دربد کار دی سما علی نمانه پارس شه دا هو وزد الله سنا او مدا الله تعریف نکوه اے دا اللہ حبیب فمالی ممالسلی قانا اللہ کو نمبر از رسول فرمایل قل وائع اللہم مخفر لی دی نفس وائع اللہ مال بخنو کی ورحمنی اللہ تما رحمو کی وحدنی اللہ راکی ویدہ تارفا رزیم رواه مسلم من ذي حديث روايه امام مسلم رحمه الله ذکر کړي سبحانه و تعالی الله ونو روایت دې فرمایي کانو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرسا کله چې برابر دې د نمازې دې مزنا استغفر ثلاثه بدرېته دې استغفر الله استغفر الله استغفر, اللہ استغفر, اللہ استغفر اللہ. وقال اللهم انت السلام او داسید دی اللهم انت السلام یا الله ته سلامتی یا ورقولوا الیمنک السلام او د تعالی طرف له سلامتی یا کا یا ذلجلال و الکرام دخیر او برکت خاوند دته یا جلجلال و بل شان خاوند او الکرام او دی عزت ورقولوا الکوند وردا فرض مسفسین په کار دی توبرا دسلور ایماو اختفاقه صدا کم ذکر و اذکار گرموز خسیدہ مدابر پا پتھائی باز امامان سلام پا صدا پتیز ہوئی مدابر سالور و مذہبورن خلاف کی د خبر کبال یا مقتدی آن اگر تشالور لے پارا یا باز امامان سین اپور مقتدی منام منام لے یا رکنور سنکے خلا سے کہو چل اللہ مانت السلام و من کم سلام پتیز ہوئی سالور و مذاہب اتفاق دے سالور و مذاہب اتفاق دے چه دا دی نشپس کم ذکر ارزکار دی نو دابو پا او آمد اشاید آراد ویسا فرمان روان دی وزیقی زمود لی آرم نو یارا ایمان دا پتیز رویش وزمان تول مذقل شفریتا تکوی نشون چه سورة فاتحه نو پا کم ذاتی پر ایخواد او سورة فاتحه تکرار مولماؤنی کلی چنازعید دی لکا باگورا مور سورتنا پا موسکی مقررولی شلطتی افصال یا جلی غوایا قل ہو اللہ و حد پا موسکی تو سور فاتحی تقرار نشتار سور فاتحی تقرار پا موسکی نشتار مانا غطول ارس ما ارس اگرڈو ارس اگر بائی اگر زمان تا دین کی سور کبال لے او د انا کوها نگر اتم امام چی چیلتی لنس پسیلاتم و پس خلقون چرکاتین تبیر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر اگر ذکارون سلیمو مذاهب اتفاق لچکم اذکار مسئولتی د فرض مسکوزه نو کریمان دغه مختلیده د نړۍ ته ته باندې وای د نړۍ سکه ته ته باندې ګوړی الله وان پر سلام با و من سلام تبارک بیا زل جلال و الکرام او دغه ګور باج انفاز دی د امام سیواکری افری لارو کو سوته بالملا و به سند کتابونو خرزی میرا کتاب المسند پکې انه په قال کې حوالہي السلام کې ا الله وان تسلام او منک السلام وهینا ربنا بالسلام دغه الفاظ د دې په شریعت کې اصل نشته دغه عمر الفاظ په حدیث کې شاهد دي یو نسوان الفاظ داخل کو دزان موجود کړي محدثیانو د دې لپاره مرقات وکړي چې لا اصل نه ده قيل من اوزائی وی امام اوزائی کا وهو احد رواه الحديث او دع يود دو راویان د حدیث نه د دې حدیث راویان کدا یو راوی کې چې کله استغفار و استغفار وسنه وایي قال يقول وهو في الله پیغمبر بدا چې استغفر الله استغفر الله استغفر الله درې کې له پر مسک څخه سړې دي داسي وایي یعور السلام و منك السلام تبارك تیاز الجلال و رواہ مسلمن نبی حدیث روایت کرلے امام مسلم رحمہ اللہ وعنی المغیر ابن شعبہ رضی اللہ عنہ بحضرت مغیر ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نروایت پہ دوی فرمائی ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ چوبه شکر رسول الله صلی الله علیه وسلم کان دا فارغ من الصلاه کله چې د خارج شو د مزنا فرض مزنا وسلم و سلام نور ورغوله قال مزاد دعا دی دا ذکر هم دی دعا لا اله الا الله وحده لا شريك له مشته دی وللو عبادت مستحق مگر الله دی وحدہ وہی کی आवाज لا شرک له بدی الله سکی صدا روبرخیدار مشتا لا هو الملك و له الحمد بدی الله رب ال عزت الفارض سویدا دی الله بار الحمدللہ و هو علی کل شیء قدیر او دا الله په هر یوشي قدرت او طاقت و له الله یا الله لا مانع مشتد الصوك منقول کے لما رہا اس اس سے سکی ور کے اللہ کسی سے ور کے نہ سوکی منقول نشی ولا موثی او مشتد ور کے لما رہا اس منعہ کسی سے منگیلہ لا اله الا اللہ مخلوق او بندوں نے نشی او اللہ سے بھی بنوں مخلوق ور کولیش ولا ينفع بالجد. ا فائدہ ورنی خاوند مال کا من کا دتان الجد او مال دا یو سره ډیر مالدار و خدا غا مال الله په تقدیر بکاوله کی غیر اس فائدہ نشي کو کوله چې دی الله یو مالدار سوي په تقدیر کې بیماری لګي او دا, دا مال باغا بيماري لګي کی یو مالدار په تقدیر کې دغه چې ولاد بنور کوي هدي بدن ولاد ځان پیدا کوي یاو دا زلجد دا مانا دا او دا مانام دا فائده کی خاون دا کوشش تا من کستا مقابلتی الجد دا کوشش کده یاو سڑه کوششو نکی تدبیرون جوڑه نگر شرعن صحیح تدابیر با جوڑه تو تدبیر دا تقدیر مقابلتی اغا کمزوڑه وی دارنگ جد نکتا موی یاو سڑه دا دیر لی خاندان و دلی اولیاء و پاولاد که وی او نکون اولیاء و بزرگان پیرشی خویاد و ساتی در رب العالمین در تقبر مقابلک در د که د تقبر د الہینا و اخلا سولدش تا دلی وارمان آگانی ذکر کلی متفقون علی در بات اصلاح د خیال ہوئی در ایمان یو تجدید د در هر مصف سے در ایمان جمعنی اصلاح سو اقرار کر او کم سرے در فرز مصف زدہ کلیموی فدخل أقود تزديدكم لا إله إلا الله وهده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيته ولا معطي لما منعته ولا ينفع ذا الجد منك الجد ومتفق عليه وعن عبد الله بن زبير رزي الله عنهما عبد الله بن زبير رزي الله عنهما عن روايته كان يقول ده ش کاو دے یقول چه دا دعوه ویلا دو وروت ال صلات نرست ذ هر فرض مصفي حين يسلم قال چه ذا السلام لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول مشت او رد ذ گناهونو ذنا فرمانونو ولا قوه, قوة الا بالله مشتق قوه إلا بالله نذر الله في توفيق لا اله الا الله مشتق بل العباده مستحق سواه الله ولا نعبد الا اياه عمله عبادته زندگي نکوه مگر يودي الله له النعمه نذي الله طارا نعمتي والفضل ودي الله طارا ايه <تصفح> فضل و قرباني دا ولا الحسن او رضی اللہ تعالی عنہ تعریفنا ہے استری لا اله الا الله مشتدب ال عبادت مستحدث سیوان اللہ مخلصین له الدين فدا حال کی کہ خالص قوم کی امید غلہ دخل صاحب جا رہی ولا کافرون اگر تو کا خیر دا خبر بد گرنی ہے خالد بن زبیر ابن زبیر رضی اللہ عنہما علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے رسول اللہ صلی اللہ